Atyánk, jöjj le a mennyből! Elfelejtettem már azokat az imákat, melyekre nagyanyám tanított. A szegény most kipihelti magát, nem kell többé mosnia, tisztítania, egész nap mosással kínlódnia. Már nem kell az éjszakát fáradtságosan átvirasztania, imádkoznia, téged mindenre kérnie és sóhajtoznia. Jöjj le közénk a mennyből! Én itt a sar sarokban állok és az éjhalállal küzdöm. Miért is jöttem a világra? Nézd meg dagadott kezeimet. Senki nem dolgozik értem, senki nem segít rajtam. Uram látsz engem. Olyan vagyok, mint az elnyű cipő, félelem gyötör, üres a gyomrom. A város nem ad nekem kenyeret. A láz testemet emészti, így kell aludnom esőben a hidegtől gyötörve, üldözötten. Nem értem ezt, atyám, gyere le hozzám, Érítsd meg a lelkem tekint a szívemben, nem loptam, nem öltem, gyermek, vagyok, devernek és lögdösnek. Még egyszer mondom, nem értem. Atyám, gyere le hozzám, hol fönn vagy a mennyben. Felszeretném adni az életed, de nem megy. El fog a harag, verekedni kezdek. És kiabálok, még a vér fejemben nem tódul. Egyszerűen nem bírom tovább. Már észné sem vagyok, sőt, nem is vagyok ember. Gyere le hozzám, uram. Mit csináltak az emberek a te teremtményedből atyám? után valamiféle vadállatot, aki az utca burkoló köveit falja. Juan Gelman, kortárs költő, imájával kezdtük a, a mai vasárnapot. Megint mondom nektek, hogy én nem ér tudom, hogy nem érdekelnek a tények, de hát gyönyörű ősz van. Még mindig gyönyörű ősz van. Az adás érdekessége, hogy a texasi puszinyuszik itt ülnek a stúdióban, és megpróbáljak eltanulni a technika csinyát, binyát, tehát belső mozgások is történnek a stúdióba, miközben e, mi megint megpróbálunk valamféle szempontból összekapcsolódni, megfogni egymás kezét, egymásra figyelni, vagyis a nép és az ő lelke. Vaj, van-e bármi értelme ezeknek a szavaknak? A nép, az Isten adta, az, amelyik megette dózsát? Vagy az, amelyik evett belőle? A népszava világos, maga Isten szól hozzánk, gondolhatta Petőfi. Majd mindig gondolok rá, amikor átrobog a vonaton, szabadszálláson, a drága kiskunsságon ahol a láng lelkű költőjét szeretett népe nem akarta képviselőjének. Tehát nem is tudom, a bamba szó is eszembe jut. Bamba nép, lamamba, túlj bele, baby a hajamba. Még itt ülök a sötétben, és a nép lelkére koncentrálok, mert mégiscsak választ kell adni a kétharmadra, még akkor is, az nem több, mint két millió ember. Két millió húz maga után nyolc milliót. És azt szemlátomást hagyja. No, de nem ezt akarom mondani, hanem az, hogy mögöttem áll az ördög, a fülembe azt mondja fuvalázza. Na ugye, megmondtam. Szopni fogjátok a hatalom farkát, vagyis engem. Hiába rendes a frizurát, Tibi. A hír. 467 Üres lap elmaradt csatolása miatt a médiahatóság elutasította a formai hibára hivatkozva a rendszerváltás rádiójának, a tilosnak a frekvencia kérelmét. Látod, barátom hallgató, és nem szégyellik magukat azon az éjszakán, amikor eldöntötték fejükben a sötét cselekvést. Vaj, ki volt a bizottságban, aki cinizmusának, orgazmusában azt javasolta indoklásnak, hogy az üres laposz kennelésének elmaradásával bizonyítsák a formai hibát. A teológián sokat tanultunk a gonoszról. Rá aztán jellemző a semmi. A pusztalékbe kiáltott hazugság, amely mégiscsak kioltja a fényt, csak kafka kastélya ragyog egyre fényesebben. Az üres lapos indoklás után persze nem teltek mást, ki kell mondanom, nincs remény pannóniában. S már itt a Q-rádióban felszólítom kommandante barátaimat, a szabadság szerető rádiósokat, hogy készülni kell a kalóz életre. Vissza kell térni oda, ahonnan a tilos jött a kalóz rádiósok tengerére. S már előre üzenem Lázáréknak, hogy az ellenállás gondolatáért az ember szívesen vállalja még a börtönt is, vagyis szeretnék én lenni Magyarországon a demokrácia első politikai fogja. Másképp. Nem lehet nemesebb célja egy magyar újságírónak, mint hogy az igazságért börtön szenvedjen! Tön csics! Köszönöm. Köszönöm hatalom, hogy te mindezt lehetővé teszed nekem. Ámen. A nép és az ő lelke. Vajon fel fog-e kelni TV foteléből a meggyötött testű nép, hogy az utolsó cseppként értékelje a tilos rádió és a sajtó szabadság Miért nem aggódik, amiatt, hogy majd eljön az idő, és senki nem fogja hallani az ő üvöltését a panelban, mert már nem lesz olyan felület, amely visszaverné kétségbeesését. Vaj, a néptehez saját szolgaságáról. Mi van, ha igen? Mert ebben az esetben úgy érzem magam, mint egy kétségbeesett óvónő, aki a heroinba menekült a gyerekek elől. Másképp is mondhatom. Hiába találunk ki előre a műsor szerkezetét, okos pedagógusként csúszva a szellem mocsarában, a nép és a Fidesz megszavazó lélek legyen, hát a téma, A közben a bordám közé szúrnak egy faragatlan szőlőkarót. Oké, okay, nem voltam meghökkenve, még dühse se fogott el, de tisztáztam magamban újra és újra, mert könnyen lesz hálás a rab a tartójának, hogy a Magyarországot képviselő kormány és hatalmi szervei aljasok, cinikusak, amorálisak. Ez később fontos lehet, mert mondhatjuk tapasztalati úton, hogy az ilyen hatalom életkora meglehetősen rövid. Az persze pek, hogy lehet 10-15 év is, és a fiatalságom után, középkoruságomat elhagyva, de még öregkoromban is ugyanaz az undorító mosoly lesz az arcukon, amikor nemet mondanak mindenre, amit tilos, és én szeretem. Halálos ellenségek vagyunk, és az a helyzet, hogy éppen beletapostak a pofámba. Vaj! Tarnyommal az arcon is lehet a népre koncentrálni, mert végül is róluk lesz szó, csak hullámokban történik az egész. Ma az építészek, holnap a tanárok lesznek megfélemlítve, jövő hónap a kisközösségi rádiók, utána majd a méhészek. Fortős félelem költözik most a szívekbe, ezért is fontos értenetek a tévé előtt, hogy ma már nem szokás rádiózni, csúnyán beszélni, maszturbálni a ményomon. nyomon. Hová magyar hangját is a centrális médiatér nyeli el. Ámen. Persze, hülye vagyok, mindig elfelejtettem, és elfelejtem, hogy ennek a népnek nem volt olyan fontos a szabadság, mint nekem. Kádát bölcs volt, az ő krumpli leveses népét, Beszorította a hétvégi telkek szabadságába, amely öntözött retekkel, paprikával volt nyugalmas. Szabad Európa rádiót persze hallgattunk, de azért már nem vittek el senkit. Akkoriban is volt egy lázár, de nem tudtuk milyen hatalmas. Sajnálom, emlékszem, hány volt rajtam kívül hosszú haja a városban, vagyis a szabadságnál fontosabb volt a kaja, meg a ladallamán, babbái, ünnepeljük méltó 1956-ot! azt a forradalmat is elárulták méghozzá a nép egy szép május elsőjén, majd évről évre amíg Gorbacsov látták hirtelen magukhoz tértek Ruszkik hozó kiabálták akkor, amikor már elmentek maguktól nevetséges, mégsem sírok Kádár népe megtalálja a maga Janiát csak Viktornak hívják, tudom Nekem is könnyebb lenne az életem, ha szeretném őt. De őszintén, legbelülről, ahogy anya csókolja meg kisfia fejét, mert akkor képes lennék meglátni a jóban is a rosszat. Viktor elronta azt, hol ott én jól szeretnék lenni. Apu, ad vissza a rádióm! Hol a feki mami? Amikor Lír király a sziklák között, és találkozik szegény Tamással, eszelős dumába kezdenek. A gond csak ott van, hogy szavuk igaz, a korszak a kontextus lett bolond és gonosz, ami nem ismer sem testvériséget, sem tiszteletet. Nem tudunk sokat Anglia hétköznapjairól, de érezzük, hogy valami nagyon büdös. Mintha morál oszlásnak indul, zúzmó lenne, csak akkor is szaga, ha egyéniséget talál magának. De mondjuk ki bátran, mi a kastély lakói, hogy az egyéniség veszélyes provokáció a mindennapi életben épp úgy, mint az iskolában, munkahelyen, párközpontban. A moráltól való megszabadulás remek lehetősége annak, hogy megváljunk individualitásunktól, ami úgy is akadályozott abban, hogy rendes kis cserkészek legyünk. Jó magyarok, zemberek. Másképp. Ha igaz az, amit helyzembergék állítottak, vagyis ha egy szobában van hat darab matematikus, a tudások nem összeadódik, hanem a legkisebb teljesítményű felé tendál. Íme a tömeg, amivel szembe jó mondás, hogy egyce homo. A tömeg erre üvölt, a realityből ők nem barabás, hanem Jézus szavazzák ki. Pilátus, buci meg, mossa kezeit. Vajon megmosták a kezeiket a döntéshozók, amikor úgy döntöttek, hogy 467 üres lap miatt megfojtják a hallgatók adakozásából élő civil rádiót? Mosol kezed, kövér. Mutasd a körmöd, lázár, mi ez az olajfolt Lőrinc a tarkódon? Stopli nyomok a bunyibon. Ülök a buszon nézem népemet, mindenféle arc, annyira gazdag a kínálat, hogy beleszédülök, kiválasztok egyet. Nő, hatvanas, ősz, szemüveges, rendes ruhában, látszik, hogy fáradt. Majd a másik is hasonló, illetve teljesen más, de ő is fáradt. Körbenézek a buszon mindenki fáradt. Hát képtelen vagyok népemet megátkozni izaiásként, pedig tetszik a proféták bátorsága a néppel szemben. Igen, az igazság nem mennyiségi kérdés. Hiába harmad vagy félig üres, félig tele, ebben van a tököm tele. Atén azonnal elindult a lejtőn, amikor Szokratiszt halára ítélik az ifjúság megrontásának vágyával. Akkor ez a vigasztalás? Atén elbukott, mert amorális volt egy morális lényel szemben? De hány embernek kell szükséget szenvedni addig, amíg megölik majd azt az egyet, ami az ő végüket is okozza. A Fradi béközepe az én népen korábról, ma már nem megyek közéjük, csak a szívem maradt velük, ők is kaptak levelet a kastélyból, amiben az urak megtiltják a Fradi, és a Fradi szív szavak használatát a közösségi oldalakon. Ha nincs vészkennelés, akkor nincs párdona huligánoknak, vagyis kus. Ezek a szavak is már kubatové. Lehetséges, hogy a szavakra tiltó támlát állítsunk ki. De mégsem vagyok elkíseredve. A szavak néha jelentenek valamit, vagyis egészen biztos vagyok abban, hogy bennem dobog a szív, nem Kubatovban, pedig ő az Egyesület elnöke. Azért az idegesítő lehet a diszbáhojban, hogy pont a talpasok nem hajoltak meg a Grupa Marinában. Hála istennek, nem lehet több ezer embernél egyenként agyon lehetne őket ütni. De nem érdemes. Majd csak elkalódnak szélső jobb fele, onnantól meg rendőrségi kérdés az egész. Valóban olyan undorító a lelketek minden gondolatja. Hogy keserűségemben hány ingerem támad. De hamar elmúlik pálinkát és Bírs, és a népre koncentrálok. Pilinszkiként állok a sötétben, de nem látok semmit, csak a tévék fénye villog az ablakon. Kapcsoljuk az X-faktort a kastélyból, utána kezdődik a PER. Kafka Percímű művének legvégén, K kivégzése alatt reménykedik abban, hogy hát, ha valaki a nép közül a segítségére siet. Egy ablakba fény gyúlik, az olvasó szívet teli reménnyel. Hát, de semmi. Kát kivégzik. Nem olvastátok? De ami fontosabb, nem is láttatok semmit ott az ablakok mögött? Tényleg, nem láttátok Kát, a szomszédotokat, akit hajnalban elvittek? Mi ment a tévében? Sztár van sztár? én szeretett drága egyetlen magyar népem. Beszélek a is, de ez a rádió... Ez a rádió Q 061 És e, megint van játékunk, e, tudjátok már múlt héten is, tíz, tíz, e, nem tudom, a Berliner sörkatakombában e, hány fogásból áll egy menü, ha ezt valaki megmondja, akkor kap 10 rongyos, széllyel ihatja magát a Berliner sörkatakombában, a, majd veszük a hívásokat, tehát mennyi a napi menü? Nem, ö, nem, hát állati buta vagyok, nem, azért nekem azért nem mentem marketing pályára mert kép, tehát a bernes a sőkatokon, mert hány fogásból áll egy napi menü? Ez az A napi menü ára viszont van segítő kérdés a ügyeknek, tehát nekem 1000 forint fölött vagy alatt van tehát ennyi, fölött vagy alatt ennyit kell mondani Na, most már értem. Hát de miért kell ilyen borzasztó nehéz mondattal meggyötörni engem adás közben? Tehát hány ö, ezer forint alatt vagy fölött van a hány fogásból álló napon menü, És akkor mehetek a enni-inni. Itt vagy para? Én abszolút itt vagyok. Jó, meg, meg kell felelni ilyen feladatoknak, tudod. Figye, ha 12 fogás alatt van, akkor engem már nem is érdekel. Jó, jó, hát az alatt van, persze. De, de mindenképpen ezer forint fölött legyen. De, gyorsan egy mondatban zavarjuk le a tilos, csak úgy tényleg még nem beszéltem veled erről. Jaj, Mi, mit szólsz az indokláshoz? Hát igen, el is nem tartom. Tehát én azt mondom, hogy na, e ez szórakoztató, azért most gondolj bele. De nem félő, hogy ezt, ez, ez nagyon, hogy is mondjam, visszás, vagy hogy látszik, vagy hogy. Már, hogy milyen? Már, hogy úgy érted, hogy akkor most, ha a választások előtt derül ki, akkor nem gyere, Pidesz, hogy... Nem, nem, azt hiszem, hogy 470 fehér papírlap csatolásának elmaradása, azt még bárki megérteti. Érted? Vagy, vagy ez a fontos üzenet, hogy értse meg a. A, a kubikus is, hogy mi van? De ezt ki érti meg szerinted, bár most tényleg most őszintén, hogy ez, a, ez, a, hogy ez miért, miért viszás. Ja, hogy nem is értik már? Á, ne Gye, annyira mélyen vagyunk? Aha. Én nem, mert én azt gondolom, figyelj, én úgy, mindig úgy gondolom, az átlagos választó, az, hogy ilyen boltos kutya szinten van. Boltos kutya egy nagyon aranyos kutyus, és. De tényleg azt mondod, hogy ugyanaz, van, mint régen? Iszonyú mamlasötétek. Ma, ma hogy lett a nép, azt gondolod? Is? Igen, igen, mindig kell számolni azzal, hogy a, a nép nincs teljesen reménytelen helyzetben. A telefonok lettek okosabbak, Vaki. Uh -huh. Meg a mosóporok, azok intelligensebbek lettek. Az egész termékvilág, csak mi nem. Uh -huh. Igen, hát te, azért gondolod, mennyit hallasz arról, tehát például, hogy mit tudom én az erdő laboratóriában, Isztönötes fizetéseket, rengeteg ember fejleszti azt a programot. Mikor hallottál arról, hogy egy laboratóriumban az embert, a magyar népet valaki az pénzekért fejleszti? Soha. Uh -huh. Nem is fejlődik emiatt. De fejlődik, pont akartam kérdezni, a belső emigráció felé fejlődök. Ez. De igen. Én igen. Én igen. Én ezt figyelem, hogy egyre többet Szép. törődök a saját belső világommal. Értem. Milyen módon? Tehát, hogy ez izé egalizálásosabb vagy. Hát hogy e, mi a megoldás? Hát, hogy én ezt arra használom, hogy lelkileg mentálisan egészséges legyek akkor, amikor állati szaron van körülöttem. Tehát én azt gondoltam, hogy te már az 50 megfogadat és rendes katolikusként kezdted vár a hát Igen. semmilyen lelki probléma nem lehet. Ja, nem, nem. Van egy ilyen garancia. Nincs, nincs az átverés duma, hogy, hogy az életkor számít, sőt. Nem az életkorra, gondoltam, a hitre. A hitre? Az se. Az se, nem, nem a, a, azt hiszed, hogy esetleg, de azt nem hiheted, hogy biztos a hídben. A francban. Na mindegy. A, figyelj ide, létszés válaszolj nekem erre az 56. októberre és a május problémára. e problémára. Mit higgyek az én népemről? A forradalmat októberben, ugye most van ez a gyönyörű, vagy, vagy érted, pár hónappal később a május első. Itt nyilván mind a kettő egyszerre igaz, de mégis mit kezdve de, de De mi a te problémát? Kogtani? Hát az a hogy rá pár hónapra az egészet elárult a nép önmagától hát, fölvonulva. Egy május elsőről beszélünk. Igen, igen, igen. <tos> de hogy egy ilyen, egy októberi forradalomban, de, alig telt el, pár hónap érted, Jó, macskó. Ne, ne, ne, de ezt a dolgokat. Tehát ez pont olyan, mint a... Hú, tehát hogy azt gondolod, hogy hányan vettek részt aktívan, vagy hát még akár csak úgy, hogy ott voltak, és mit tudom én... Le... Mindegy, kiment, de, mindenki kiment. Meg. Nem, para, nem tudt kidumálni a tömeget. De, ez nem, ez nem lehet. De. Ez olyan volt, mint a békemenet. Nagyon sokan otthon ültek a forradalom alatt, és utána azok közül nagyon sokan kimentek. Május ú, Ja, akkor. Tehát aha? Ez normális. De mi miért nem beszélünk -e erről? Mert mindig csak az 56-nak a, a szabadság szerető forradalmiságáról beszélünk holott. Egy lengyelek nem árulták volna el ilyen hamar ezt az ügyet? ez merem állítani. Azok 20 évig még a csatornában ott bolyogtak volna. Az a furcsa egyébként, hogy tényleg, hogy ott azért ö, nem volt egy általános megvetés azok irányzak, akik... Ö, igen, mert azért Kádár személy ebből a szempontból nagyon furcsa volt, hisz ő ugye a forradalomnak az egyik vezető alakja volt, majd a, <gül> meg, az ezt leverő azt a megtorlásoknak is, de és, mindig igen. azt gondolom, hogy egy nem túl ö, fizellált elméjű magyar állampolgár hihette azt, hogy ő most akkor ugye hát vége a rákosizmusnak, és ebben a forradalomnak valamit megúva a vívmányaiból, miközben igen. persze megfelel a, a igen. szovjet ez elv... lehet egy ilyen mosakodás jelleggel. Igen. Hát a, igen, igen. A, a, a szabadság szellemének elárulása. Direkt mondom így, mert miért nem mondjuk ki? Miért, miért ez a hősies mitosz akkor, amikor érted például analóg módon a Tilos rádió megfolytását tekintetem egy végtön ostoba diktatórikus, cínikus gesztusnak. Viszont a szabadság az egy forma, és hogy akinek nincs mivel kitöltenie, annak terhes is meg úgy, ez nem is érti ezt az egészet. Tudod, ilyenkor szokott jönni az a retteltes keresztünk-demokrata duma, hogy a, szab a szabadosságot keverik össze a szabadsággal. A szabadsággal, Igen. Mert hogy a szab És akkor el milyen szabadságot ad például az úr, és az ateizmus pedig milyen szabadosságokra készített a vállalóit, buziságra, Akkor buzi leszel. És, drogolás. Drogolás és buzi leszel. Búzulás, drogolás. Ja. Alkoholás. alkoholás hát Pálinkazás. A kamionon táncolás. Igen. Ezek mind Tanga. És hogy egy szabadság az milyen rossz. És, és valóban... Az... De miért győz a parizer a szabadsággal szemben? De, de mert, mert, mert hogy, mit, hogy a, is, a parizer? A parizer, a kaja miért győz a szabadsággal szembe? Hát mert a parizernél tudjél, azt vagy szabadságnak, mert csak jól vagy. Csak jól vagy. Tehát hogyha azt nézed, hogy, tehát, hogy most, tehát minden nap garantálják neked a parizert, cserében ugye én apróbb ilyen, hát egy apróbb alkotmányt csinálnak meg, mm -hmm. akkor már bíróságra bócsipkát feladják, meg. Mégis nem volt Énnek érdekes. A de ha a parizert úgy, hogy garantálják, az az érdekes, hogy nem garantálják a parizert. Ez a, ez a vicces. De... Nincs is garantálva a parizert, mégis mindenki úgy tesz, mint a garantálva lenne. de ez a lényeg, hogy ha már azt mondják, lesz Parizer, és hogy azt mondják, hogy van parizert, az emberek jelentős része abból indul, hogy hát lehet, hogy nekem nincs parizert. De majd lesz. Biztos, hogy én valamit rosszul csinálok, mert biztos, hogy azt hallottam a rádióban, mindenkinek van rádióban, Uh -huh. És akkor ez így működik. Akinek meg nincs parizere, az meg hallgat, mert nem akar kilógni a parizeresek nincs, közül. Nem, mert azt hiszi, hogy ő biztos, ami személyes, uh -huh. bának között, hogy egy nem hibának neki pont nincs parizere. Van a bolytos kutya, azért jó analógia, mert őt azért nem lehet átövetni, mert ha neki nincs parizere, akkor baj van. Jó, de az a bojtos kutya lázadása, mint Kólhász Mihály lázadása, de a magyar lázadásáról most ne beszéljünk. Szabadsága viszont hogy nincsen gyakorlatilag. Mert egy diktatúrát, egy úgynevezett órázon keresztül egy diktatúrában él, uh -huh. és ha én úgy döntök, illetve a család úgy dönt, feleségem a értéket, és mondjuk kiherélés lesz, akkor kiherélés van. Tehát neki nincs ebbe szava. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag egy nulla szabadság mellett biztos Pariz erre hajt. Uh -huh. Jó, jó, ezért ez ilyen ezopusz ez mesévé alakult át, de gondolom értenek belőle a magyarok röviden, okay. nem? Hát igen, akik van perverzek, hogy okácsik volt, hallgatnak wasán, no, Azik Az biztos. betegek. Hol, holnap viszont beszélgetünk. Jó, jó. Húszin, húszin. Húszin, húszin. Húszin. Húszin.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 Se l'è stata finita da poco. Si è spento il sole chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore po'. innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. il sole chi l'ha spento sei tu Ma quando un altro dal mio porto può innamorare non mi voglio mai più e nessun altra cercherò Io cercherò. egy, harminc, öt, kilenc tehát a kérdés, tízezer forintos kérdésem van Berliner sör katakombában hány fogásból áll a napi menü és ha valaki ennyire tökösöt tudja a választ akkor arra is, hogy a napi menü ára vajon ezer forint alatt vagy fölött van tök feje gondolkodjatok és küldjetek a, a jó meg na itt van szabán Puszi hello csau, ciao figyelj ide a, Köszettjük? Mind. Hát az, az hogy a, a, mi, mi azért fölhívjuk egymást étközben, és megállapodtunk abba, hogy a, a nagy regények első mondatáról fogunk itt tűnődni. Mondom neked, hogy a Lermontov korunk hősében nekem képzelően nem az első mondat, hanem a második fejezet első mondata lett nagyon fontos, de nem csak nekem, hanem az egzisztencialistáknak, Pilinszkinek, meg sokaknak, amikor ugye leírja a Lermontov, hogy szerelmes lesz egy nőbe, tök jól leírja, aztán következő fejezet unatkozom ugye ezután írta a Pilinszky azt a versot, hogy unatkozom kérem a köpenyem és akkor ez egy ilyen hihetetlen története lett a felesleges embernek, aki állandóan úton van és unatkozik ja, ja. és gyűjtöttem egyébként egy csomó első akarod hallani, miket gyűjtöttem? Azt mondja a kertés sortalanság. Ma nem mentem iskolába. Jó. Jó. Hát azért az mondom, hogy fú, barátom. Igen. Így kell elkezdeni a holokausztot. Ja. <gül> az idő kizökkent. Ma nem mentem iskolába. Több, több, több ha, fantasztikus miért Azt írja a Pruszt az eltűnt időnyomában. Sokáig Korán feküdtem le. Ezerős. Ezerős. Én is erre gondoltam, tehát. <gül> és az időről szól az első mondata is, de tényleg minden benne van, de. És aztán az is benne van, hogy már. Aztán már nem korán fekszik le. Na ja, nem is. Hát ugye van Thomas, van, akit nem szeretek annyira, mélységes, mély a múltnak kutya. Nem mondjuk inkább feneketlennek. Vagy, vagy, vagy, fenek, igen, igen attól függ milyen fordítás ez a József és testvérei. Ja. Akkor uh, uh, tudod mi, hogy kezdődik? Nem mondanád meg a George Orwell 1984-e? Nem, kíváncsi vagyok. Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen 13-at ütöttek. Jó. Jó, bizony azért, hogy a Orwell testvér is eltalálta a dolog lényegét. A gépezetre mutatott hát mondom, rá. Az, hát egy író, nem? Hát. Mert két fele van a dolog, hogy akkor mi is az első mondat. A pestisnek tudod, mi az első mondata? Ez, szerintem ez a, ez a csúcs. Nekem kámi tudod, a képek kint van otthon a falamon. Ja. Egy május havi reggel egy elegáns Amazon végig lovagolt Pely kancáján a boádő bulony virágba borult fasorai. Hm. És ugye ez a boádő bulony telik meg majd Pest is el. Aha. Remek. Remek. <laughs> Na, papa, neked van valami? Ilyen kis első mondatosod? Hát, ö, első mondat, igen. Hát, ott volt ez a kámű, a bukás. Ma halt meg a gyám. Ez az első mondat. Jó. Jó? Jó, jó. Megösszed? Hát, ja, ja, de, de mi van a közönben, hogy ott meg azt írja, hogy nem tudom melyik napon halt meg anyám? Abban van? Vagy lehet, hogy keverem? Mert van ez a, igen, ez a ma halt meg anyám? Ja, ez a... Igen, mert... hát. közöny, igen. Közöny. Akkor rosszabb mondtam. Köszönj. Hát a, a, a... Figyelj, nem tudom megmondani, miért fontos nekem az a pinészki sor, hogy állok a napon. Ennyi a, ennyi a sor. És valahogy ott érzem a költészetének, meg, meg, meg igen, vint eszenciáját. Novellákat ér? Minden ér. Mindenért. Akkor a, a például van egy olyan, hogy <hül> hát a ugye meg én ötven múltam, és már négy éve nem voltam nővel. <hül> Jó. Jó, igen. Hogy, ilyenkor tényleg kíváncsi vagyok a második mondatra. Ebből, ez, ezután után hogy lett folytatni, mert ez most így elég dödcentünk <hül> érted, igen. Egyetlen nőnemű barátom se volt. Köszönjük, hogy nem mondtak olyan. Hát uh, indítását, aztán itt kíváncsi legyen, uh -huh. hogy, akkor, hogy akkor, akkor és akkor ebből most milyen ki. De elég hosszú kis könyv kunkorozott ki belőle. Hát a Wukowski egyébként nem félős, tehát amikor azt írja a, a címnek, hogy a sátán fia. Hoppá! Ja. Ne, ne, elolvasom, aztán be, mikor befejezem a, a novellát, akkor egyet Jó. Ja. Ja. de nekem a kedvencem a, az a mondat, hogy a legelső emlékem az hogy valami alatt vagyok ez ki? ez micsoda? Csállók hoz a kezdő. Ja? Hm. figyelj az is jó, hogy a boldog családok mindig hasonlók egymáshoz. Minden boldogtalan család a maga módján az tolszt, És tényleg, nagyon érdekes, mind a maihez nem tudjuk megoldani a harmónia ábrázolását a művészetben igazán magas szinten. Ezért nem, ezt nem érte a kerényi, hogy amikor ábrázolni akarja a hóvirágot, akkor az esztétikai lehetetlenségre törekszik. Mm. És sajnos esztétika is, ez fölötte áll a hóvirágnak meg neki. Ja. Tehát a, a azért nem kisbaba festményeket nézegetünk, hanem van gógot. Vagy esetleg ságált. Vagy ságált, igen. igen. Pedig a kisbabánál szebbet elképzelni nem lehet. Mégsem. Figyelj, azt megkérdezhetem, hogy mit gondolsz erről a műsorról, amiben vagy, hogy mi a cél, hogy mi a Feladat. Nem tudom, nem tudom, mert rég nem fontos megfogalmazni igazán, amikor megfogalmaztam a célt, akkor mindig csalódnom kellett, mert értezetlen módon vagy nem értem el, vagy pedig ö, ö, ö, ö, ö, halál komolyan gond, in nocia, ezt tudom mondani, mint latin, hogy önmagába dióhéj, önmagában hiszel a dologba. Uh -huh. Tehát... Ö, ö, ö, a saját igazolásod saját magadban van. Ezért ír a proféta, a proféta honnan tudja, mikor az egész világ ellene beszél. Mert, mert biztos az igazságban, ami azonos vele. Tehát van értelme beszélni az emberekhez, van értelme, amit csinálunk, szerintem van még valami értelme, biztos. Figyelj, is, van Én tudom, hogy miért kérde, de érted, komolyan ezt hinni kell, ez, ez hit. Ez hit kérdés ennek a műsornak Facebook oldala vagy valami <sínt> felület, ahol... Van, van, van, van. van. Mert az érdekes lenne, hogyha amiről beszélsz, vagy beszélgetsz, vagy beszélgetünk, az, az megjelenne, tehát könyvcímek, vagy... Értem, értem, értem, értem, értem, ...bele, hogy a... Én is dolgozom egy rádióban, uh -huh. és akkor ott nem tudom, utána kaptam ilyen így, hogy mi is volt az a zene, ami elhangzott, vagy azon. Hát, tudom, tudom, de én nagyon örülök, hogy figyelj, két óra alatt 7-8 embert úgy sikerült áthoznom, hogy talán nem is zavarja őket. Más-más, azért mondom, én alulról közelítek mindig. Helyes szerkesztők tömkelegevesz körül. Ö, azért mondom, hogy <gül> <gül> <gül> igen, igen, jó, ne. Ne, hagyjuk ezt a részét. Örüljünk, hogy hallatszódik az éterben. Híz, még a Q-rádiónak van frekvenciája! Mi, mit szólsz ez a tiloshoz? Tényleg tilos rádiósoz? Hát, figyelj! Nem, nem tudok, nem tudok, nincs, nincsen... Tehát nem tudom, hogy ki mit akar meg, uh -huh. de, vagy miért, vagy politikai szándék, vagy tényleg azt gondolják, tehát, hogy nem, nem tudom, zavarba vagyok, hogy most, hogy, hogy értelmezem ezt. Egy biztos, hogy a józanész fölött ö, diadalmaskodni látszik valami. Na most Aha. én matematika tagozatos voltam, nekem az egy plusz egy, az kettő, tudod a lehet mínusz, vagy nem Aha. tudom. Tehát, tehát az üres oldalak, ami nincs infó, az, az nincs, az nem infó. Tehát, hogy biztos, tehát biztos a jogász, vagy a. Persze, a, mondom, a, hogy a ja, logikák. Ja. De én azért úgy mindig szoktam csodálkozni, mikor az épés valamiféle egyéb év a jog, vagy a mit tudom én mi legyőzi, és akkor olyan ilyen tudok kinézni, mert meghatározó ez a 14-től 18-ig, mikor életem legzsenyelisabb tanára egy matek tanár volt, aki erre tanított meg minket, hogy van egyfajta ilyen gondolkodás, úgy Arisztotelésztől fölfele és akkor olyan hülyének érzem magam, hogy hülyének néznek, hogy vagy én vagyok a hülye, vagy hol is vagyok, és akkor bánatomban fölnyitok egy könyvet, és olvasok. Jó, Például az most az a hobbim, hogy olvasok, mert oda azt szokták mondani, ó, ezt már hallottam, vagy ezt már olvastam, vagy ezt már láttam, és rejtenezesen érdekes, minden komolyabb mű, olyan, mint egy káposzta, hogy így hántod le az üveket. Igen, igen, még van egy kis torzsa, igen. Tehát, hogy az nagyon érdekes, hogy volt egy művész barátom, a gyerhes Gábor, aki azt mondta, hogy elolvasta az Uelbek egy sziget lehetősége című könyvet, és azon morfondírozott, hogy rögzest, miután az utolsó lapot elolvasta, az elsővel újra kezdi. Hahaha, <tos> ez jó, ez durva, igen. Tehát, hogy ez a, a hovasás, és uh -huh. egy tehetesen jó. Kicsit bele is lehet lapozni, tudod, úgy már úgy nagy tudod a sztori, tehát, hogy, hogy aránylag gyorsan megy, de úgy a fontosabb részeket úgy megrágni, és úgy elcsámcsogni uh -huh. rajta, és úgy ez, ez nagyon jó, ez nagyon, nagyon élvezem, és hogy hány réteg van még alatta, vagy fölötte, vagy nem tudom, hol. Akkor azt mondod, hogy hogyha kis olvasóköröket alakítunk a hazában, akkor még megvan a remény a szabadsága. Hát, ez nem tudom. Miért? Ez olyan szép, mint egy mama program. Nekem nagyon tetszik. Most az olvasókör az igen. Az ha, olvasókörök. Fogjunk olvasó olvasóköröket csinálni. A hatalommal szemben. Szerintem jó gondolat. Ja, gondokkal szemben inkább. A gondokkal, hatalommal, mindenben szemben. Jó van. Nem hiszek a mozgalmakban. Jó van. Köszi, papa. Én Boldog, békességes ő, ő. húsvét Ciao. Ciao. Köszönöm, halló. Kárlóci kávéház kiadott egy lemezt, e, és ez is a lemezen, amit hallottatok, és e, ez egyébként a kultúrhelyekre, a kultúrkávézókra jellemző, hogy nekik van, tehát most Barcelonára gondoljátok, meg ilyen jó helyekre, hogy, és a, a, a magyarok is próbálkoznak mindig, és háló Istennek izil, szent izil a tiros járgyó, valamikor valamikori DJ, aztán elment és csomó minden más is csinál de ő állította össze ennek a gerloci káfinak a, a lemezét, hát barom jó szerintem, na erről hallgattuk részleteket de a hírekig azért haludja pár reménykeltő tényt, hogy a, a, a teljes elsötétülés egyébként be fog következni, tehát most én itt a Kúrádióban beszélek de hát úgyis mondjam barátaim ne reménykedjetek de mondjuk ki, hogy más fronton is tudok érdemleges híreket mondani, Siklósi Beatrixot kinevezték az MTVA a vallásügyi főszerkesztőségnek az élére. Igen, most a gyerekeket vigyük a rádió el, mert messze Nem, már a, nev a név is megronthatja őket, de mondjuk ki, hogy ez durva pornó. Ez nagyon érdekes. Tehát a, a régen a vallásügyi főszerkesztőség a szocializmusban a materializmus ökle volt, most pedig Siklósi Beatrix nem merem mondani melyik testrésze, mert akkor biztos megbüntetnének. De nem a feje. Ő A másik nagyon nagy sötét ad okot adó örömhír, hogy ezt a Várodi párt talán így hívják, talán elfelejtem a nevét. A kollégám, aki ő volt az, aki megvágta a kombendi interjút, kit akart Lomnici, tehát tulajdonképpen. És az az érdekes, hogy minden hazugság, manipuláció után előre buktatták, ő lett az mtv álhír, hír hír, hír a feje. Na azért mondom, nekem nem akkora probléma fölülök a vonatra, elmegyek Szerbiába aztán ott nem fájám annyira, mint ha itt vagyok és ez van de hát, eh, ti tudjátok hogy ilyen sakákutyákkal fogjátok megtölteni a, a, a kastély folyosóit, vagy a sötétség birodalmát, hát érdekes érdekes, még nincs konszolidáció ilyen palikák Kinevezése az nem a konszolidáció. A hülyék kinevezése az nem a konszolidáció. Az még továbbra is a harc. Bizony vállalnatok kell majd a kutyákat is. Testvéreim, agyanak! Nem sokára jönnek a hírek. I'm 35 451, és én valahogy érzem, hogy Szilágyi János itt van az éterben. Itt vagy? Érzed? Langyos, langyos, ez a Brauer képer. Fantasztikus! Látod, amikor az ember úgy csalódik, hogy mégis jól érzi magát? Nagyon jó, örülök! Kél Kélek szépen, neked egy hivatalból azonnal kell mondani egy jó hírt. Mondja egy jó hír, mert aztán én a rosszakkal jövök. Egy nagyon jó hír. Végre vége van egy darabig az ünnepeknek. Gyönyörűen süt a nap itt a hetedik kerületben is, a Betlen Gábor és a Péterfi szarkán. Éppen a szarkon nem látok egyetlen hajléktalan, sem csend van, nyugalom, gyönyörű vasárnap délután. Az jó, ha véget érnek az ünnepek, azért biroda a szürke hétköznapokat? É, igen, igen, igen, kicsit sok volt velőlük, ilyen ünnep, olyan ünnep, most egy kis pihi van, és utána minden De te de csavarogtál, mit kerestél Londonban? Oly, Londonban voltam egy nagyon jó előadást, néztem meg, egy koncertem voltam, a lányommal voltam, köszönöm, a királynő jól van, mindenki nyugodt, szenzációs volt, egy áruházban, ahol egy e, muzulmán hölgy, e, elégítettek, ki a kéréseimet, vásároltam valami kütyűt, és, mm -hmm. és nyakig csodorba volt, és nagyon izgalmas volt, mert mindenféle nemzetek, nációk ott vannak, és akár hiszed akár nem, mind a commonwealth mindenki békébe, boldogságba együtt ér. Kicsit sokan voltak délután az után, de hát azt is ki lehet bírni. De, de azért fontos, hogy Londonban voltál, ugye tudod? <síl> Igen, London az jó hely. <gül> igen, tehát azért voltam, hogy egyetértek veled, de hát lehet, hogy a világ más pontja nem ezt tapasztaltad volna. E, hát igen, most ott éppen csend volt igaz, belekukkantottam a híradóba, és a híradóban azért nem volt olyan nagy csend, mm. de élveztem azt, és élveztem a BBC-t. bevallom, hogy mint... Szakmáját szerető média munkás, érvezem akkor, amikor, amikor valami mást látok, valami, valami nyugodtságot. Nem fiatal csinibabák vezetik a műsorokat, hanem a, a politikai vitákat idősödő férfiak, kittől elhisszik azt, hogy igazat mondanak de volt kényezteted magad, kényezteted magad látom, de figyelj, én nem kényeztetlek emlékszel, együtt imádkoztunk a tilos rádióba, emlékszel? igen, emlékszem rá és látod, látod, mi történt mi történt? hát figyelj, én nagyon nevetséges ok miatt hogy nem csatoltuk az üres lapokat a hátsó oldalak üres lapját formai hibára a hivat közül elutasították a tilos frekvencia kérelmét, ilyenkor az ember mit tegyen hogy pozitív maradjon? Ilyenkor az ember azonnal mindent újból ö, megpróbál, és elnézést kér, adják ide azt a bocsánatot, ügyetlenek vagyunk, azért vagyunk civil rádió, azért nem vagyunk ö, szakemberek, nem tudjuk a lapokat kellőképpen csatolni, de azért ezek és ezek hallgatják ö, annak a rádiónak a műsorát, és miután úgy is én a civil szervezeteket, ez az egy igazi civil rádió, úgyhogy én nem hiszem azt, hogy... Ez a, az utolsó döntés, azonnal szellebezni, kérelmezni, <gül> és akkor a barikádokra fel, úgy <gül> mindjárt 1956-ra a szabadság az és forradalom, vagy ellenforradalom, vagy aki szereti, úgy kapja. Tehát ez egy harcias nép, nem feladni 7, 8, 6, Budapest összes területe, illetve mindazok a hallgatók, akik ezt a rádiót szeretik azonnal letékel el a megfelelő helyeket legyen így, legyen így de majd de... meleg teját és rajta én nem hiszem, arról nem beszélve hogy van ennek az országnak egy miniszterelnöke meg miniszterelnök hivatala azonnal levelet kell írni <gül> lejtéseket tisztázni mert hogyha ezt valaki nem teszi utána, nincsen joga panaszkodni jó, megtesszük, mert vagyunk annyira geniók, hogy követő magatartást tanúsítunk. Hát a követő magatartás az, hogyha az ember valamit már elnézést, hogy elcsesz, mert ugye. Mm, azért vigyázz, gondold át, hogy mit csesztünk el, azért az lényeges. Hát nem létező infókat nem adtunk át, üres lapokat e, na, nem adtunk kezdj át. Csókolom, abban a pillanatban, hogyha egy inétt színből lehagyunk két betűt vagy egy. De még annyi sem volt lehagyva. Hogy... Vannak exact tudományok. Na jó, jó. Ez nem fogadom el. Öltése. A semmi a semmi. A filozófia szerint a nulla, nulla. Nem. Ha azok az ügyes oldalak meg voltak számozva, akkor biztos oda kellett volna írni a megyérzéseket, és lehet, hogy azt hiszik, hogy ott valami lemaradt, akkor lemaradt. Jó, Tehát jó. abban a pillanatban, hogyha az ember sakkozni akar, akkor a sarktörvényét be kell tartani. Ma, mattot, adtál, mattot adtál, jó van, de erre voltam kíváncsi, hogy hogy tud ebből is pozitívek kijönni, de jól kijöttél, köszönöm. De, de miért ne jöjjünk ki pozitívan, hisz mindent meg kell tenni ebbe, és nem szabad hagyni, hogy elnémuljon. Elnémuljon egyetlen hangra sem szabad. Te mondád. Azt tetszik, vagy nem tetszik. Te Elnémulni. Kösz... Mondd. Tudsz-e valami pozitívat mondani nekem most, hogy felé vettem? Hát euh, én is azt tudom neked mondani, amivel te kezdted, hogy hát figyelj, fantasztikus ősz. Olyan szép, hogy, hogy önmagában elegendő mindenféle örömre. Én minden esetre azt javaslom a kurádió hallgatóinak, hogy ez az a pillanat, amikor fel kell öltözni és kimenni a friss leve. Igen, haj, adják abba az adást, menjenek a kúrádia. A a szép sétányegyet, és még nem kell turistikai adót sem fizetni érte el lehet még nyalni egy fagyi, lehet még gyönyörködni a tájakba, és még repülőre sem kell ülni. Jó, ezt hátam -e nyalni se kell. Hajrá. Köszi. <gül> Köszi. Köszi. Csárót. Viszont jövő héten. mentira, Y porque sabes que te veo Tú lo no me miras la le, ley la ley la ley le. Y porque nunca quieres nada Ay, que a te compró Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta Que yo me voy porque mi mundo me está llamando ya chamarte de Que Aunque tú ya no me quieras, la, la, la, la, la. A mí me quiere la vida, yo me voy de aquí. Podila pero contenta, tu más doblado, pero yo aguanto. Podila pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, Yo no te culpo ni te maldigo. El niño mío Dolida pero despierta con mi futuro huevo con miedo pero con fuerza que a partir de ahora hasta que muera mi mano mía esa marinera me oriente hacia mi destino le, le, le, le. le, le, le, le. Oh. así es que me voy bajando a la orillita del puerto Yo el primer barco que pase que me lleve mar y en este planeta mío le, le, le, le hasta que tú gobernabas le le, le, le. Te clavo mi bandera, le le le le. Tú no me clavas más nada, déjame me vivir a mí. Dolida, pero contenta y tú me doblao, pero yo aguanto. Dolida, pero despierta. Por mi futuro duro, Con miedo, pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, le le le. Dolida, pero contenta, yo llevo dentro la esperanza. Dolida, pero despierta. Por mi futuro huevo, oh, oh. con miedo pero con fuerza que a partir da hora que hasta que mueverá. Mi manda mía, lelo, lelo, le, le, le, le, le, le. manda mía. Volt. Mi atyánk, ha valóban a mennyben vagy, és szent a te neved, akkor miért nem jut érvényre akaratod itt a Földön, miként a mennyben? Miért nem adod meg mindenkinek a mindennapi kenyeret? Miért nem bocsátod meg védkeinket, hogy elfelejtsessük panaszainkat? Miért esünk még mindig folyvást a gyűlölet kísértésébe? Atyánk ha valóban a mennyben vagy, miért nem szabadítasz meg minket a gonosztól, hogy imánk végén békésen mondhassuk. Ámen? Perestrello nevű zsane, Rio de Janeiroi költőverse. Hát utána szépen észreveszitek, hogy modern imákat hallatok, amiket Dél-Amerikában imádkoznak azok, akik egy kicsit előbbre tartanak a szegénységben, mint mi. E és Sziklósi Beatrizki kinevezése alkalmából olvasom fel ezeket az imákat, hogy legyen hozzánk az Isten irgalmas, amikor ilyen cédákat neveznek ki a hivatalok élére. E, hát a, nem sokára belekezdjük a valamai Amerikába, Robi Valmert valóban e, nyilvánvalóan Amerika párti és feelingű, szeretett, teljes szívű, nem is tudom, mert hogy nem is igaz a dolog, azért annyira nem vagyok oda Amerikáért, de hát akkor természetessé válik ez az érzés, amikor minden emellett szól. Újra fontos lesz Amerika, fantasztikus. Nekem a szakmám szempontjából volt jelentősége, mert a vágvölgyék rábeszéltek arra, hogy mi majd olyan újságírók leszünk, mint amilyen volt a Rolling Stones magazin, meg a, és akkor mondták ezeket az amerikai lapokat, és akkor tényleg megnéztem, hogy hogy csinálják, tényleg tetszett is, tényleg tetszett az amerikai a, a, a maga a gonzó a, a riport, egy különleges műfaja, amiben hát nagyon sok szihedelik a, a, a ve, ve, vegyül és 25 évesen arancs, azt mondta valaki mostanában fantasztikus Na, na az nagyon jó érzés, hogy csináltam valami olyasmit, ami mondjuk fölmaradt de én meghalok, és rá még akkor is lesz narancs Teljesen jó. Na mindjárt, hogy hát számított az amerikai újság, a Washington Post, a, a Watergate-Botcrime, Bob Woodward, meg a többiek. Igen, valahonnan kellett hozni a mintákat, és, és természetesen politikától független a hatalmat ellenőrző médiáról és sajtóról álmodtunk. Istenem, de szép volt. És közel volt Amerikához. Valahogy az is számított, hogy nem kellett azt gondolni, hogy ilyen kockási ingyű, bajszos szemüveges, a szemüvegén ilyen drót van, hogyha leesik, akkor ne tapos össze, hogy ez az újságíró. Tudjátok, ez a népszabadság büféjéből kiforduló újságról? Nem, nem. Azt gondoltuk, hogy az újságíró valahogy herceg is, aki a, a valósághoz közel megy és szembesíti a valósággal a hatalmat, Na, mindegy, nem sokára felhívjuk Robit, és miután Vietnámba, megy, nagyon vicces a dolog, azért rá fogunk kérdezni a minden Amerika szeretésünk mellett a vietnámi buktára, mert az tényleg egyszerűen hatalmas volt, és illetve hát szerintem még belenézünk ebbe, hogy mi volt ez, hogy magyarokat utasítanak ki Amerikából. Na, egy kis azt ne hívjuk Robit. még mindig kérdés, hogy a Berlin sör katakombában hány fogásból áll a napi menü, illetve hogy a napi menü ára vajon ezer fölött, alatt vagy fölött van. Putusok, biztos, hogy alatta van. <tos>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 Ciao Robi, regős Robi a vonalban. Szervusz, Szervusz. Szervusz, összepakoltál? Hát össze az utolsó pillanatban, igazából mi egy óra múlva indulunk Bécsbe, onnan, Dubájba és Dubájból, Vietnámba, Kossinén városba, aztán majd megy volna, és ugye össze-vissza Vietnámon belül. Hát idő nem volt könnyű, mert hogy miközben nagyon-nagyon-nagyon meleg van Vietnámban, ilyen 30-42 uh -huh. között, 90 fős párat, vagy 90 fős alapon mellett, naponta esik az eső ide de, de akkor monszon van tehát akkor nagyon Mi oda van légkondi, meg kis apró vietnámi szolgák, akik rohannak a banánostállal hát reméljük nem tudom, hogy te voltál már vietnám nem, csak az egeli odajár és aztán ő mesélgetett arról hogy azért elég kellemes ott a, nem lesz stresszes a, az ott létetek hát bízunk benne bízunk mi, mi, miért bukta el Amerika-Vietnámot? fantasztikus, hogy belegondolsz hát igen, e, tulajdonképpen, ha most a háborúról beszélünk, ugye a Vietnám is két részletre godolódik e, Észak és dél -Vietnámra. ugye észak az a Hanoi Igen, rész, és a dél bietnám pedig Hoshiné városa, aminek ugye korábban Szájgon volt a neve. Tulajdonképpen hiába volt fölényesen e, sokkal jobb technikájuk az amerikaiaknak, nem tudta igazából a helyi, e, hogy is mondjam, klímához, meg a helyi földrajzi adottságokhoz alkalmazkodni. Nagyon pálás volt, nagyon meleg volt, borzasztó körülmények, ugye az ország megérzett dzsungel nagyon rossz úgy az amerikaiak, miközben lapáttal három emelt a mélyen alagutatást az a és Sőnkben egy hosszabb után végig sem vietnámok vietnámja győztek, bármilyen furcsa Amerikai ellen. Igen, tehát Amerika visszavonult és, és kivonult az országból. De nem, nem fogja kiheverni soha, hogy Vietnámot elvesztette. Igen, igen ez, az amerika, ez a mai napig rettentő nagy ö, ö, fájdalom, és, és ugye vannak ilyen veterán kórházak, veterán kultúri ö, intézete és veterán pszichológusok, akik kifejezetten a, a Vietnámban harcoló katonáknak a lelkével foglalkoznak. De azt azért el kell mondani, hogy Magyarország meg amerika között ha mi ugye állandóan hasonlítottunk, akkor egy nagyon nagy különbség van, hogy ott a katonák, aki elmennek egy-két évig harcol egy ilyen e, országba, egész tudom, hogy belőle, viszonylag jól. Én ismertem egy olyat, aki Irakban volt katona, akkor, amikor Irakban tényleg lőttek, háború volt, ott volt egy évig, e, a kotil, amiben ült, lőtt, és a, a kollégája meghalt, a fejét találták el, és ő 28 se jött haza Irakból, Mondjuk azt, hogy leszázalékolták, kapott egy gyönyörű nyugdíjat, uh -huh. és hát az életje meg volt oldva. De nem tudta a feleszín jönni. és felajánlották neki, hogy ő mint veterán katonának számított még 30 éves kor alatt, akkor esetleg legyen toborzó, és most a nyugdíj mellett e, toborzással foglalkozik Amerikában. Ugye Amerikának a, a hadserege az nem kötelező, hanem e, fizetett hadserege van, és nagyon jól megjel őle különböző helyekre e, megy, ott előadásokat tart, és hát elmondja, hogy mivel és az ember katona. E, Amerikában amúgy is van egy olyan részem a fiataloktól, akik nagyon feleltük a fegyvereket, ugye Amerikában Magyarországon ellentétben ott mindenkinek lehet fegyverítani a bűnözőknek. És... Igen, ez olyan igazságtalan, nem, hogy csak a bűnözők hordhatnak fegyvert? Hát igen. Az, de tényleg, de azért de ez piszta, csak Nagyon-nagyon komoly szabályok mellett lehet fegyvert tartani, tehát e, ugye a Magyarország is a el kell zárni a fegyvereket, Amerikában mindenki lehet fegyve, de nem mutathatja. Tehát igen. nem viselheti az övén, igen, igen, vagy, igen. vagy a, a... De otthon lehet azért egy kalasnyikovja a hűtőbe, a hűtő mögött. Hát, tulajdonképpen, hogyha el van zárva, tényleg lehetnek neki. Ugye nem olyan volt egy ilyen, hogy egy... E, 7 éves gyereket megadtak egy ilyen, azt hiszem nem karos volt, de van ismétlő fegyvert, miért fegyvert a kezében, egy lőtéren, ahol egyet lőtt, és gondolták, hogy na akkor most már teszik, és ez az oktatóját fejbe lőtte, hiszen akkor erdővel ki a kezétől a fegyvert, hogy megfordult a fegyvert, és a kislány ugye, hálassza, neki nem lett baja de sajnos a 39 éves oktatónak fejbe lőtték meg is halt szegény szerencsétlen. hát ez az oktatók számoljanak amikor lőpályára mennek hogy a gyere, kislányok fejbe lövik őket de nem volt a de ennek ellenére én azt gondolom hogy, hogy, hogy nagyon azt kell nagyon nagyon nagy felelődvesség hogy mindenkinek van egyre Amerikában ugye Amerikában az van hogyha belépsz a bíztukára akár le is lőhett téged én ugye Karolinában éltem egy ideig hogy hatalmas zöld területek vannak, erdőségek, kicsit hasonló, mint Magyarország, csak mondjuk a föld salakosabb, tele van láppal, kicsit le Lelőtted a postást? Persze? Lelőtted a postást? <gül> nem, nem, nem, a magától volt vörös, de képzeld el, hogy, hogy ott például voltam olyan helyen, ahol egy magyar lány lakott, egy, egy idősebb bácsi volt, az ősebb bácsi férje volt, csak minden a 30 évkor, hogy nem zavart őket, ami volt követtük, vagy 35. És mondta, jó, hát két hónapra elmentünk Magyarországa, de a házat. És kérdeztem, hogy hát hogy kodják Amerikát, Én is beszállom otthon a lakásomra. Aztán ide nem jönnek, És kérdeztem, miért? És mondta, hogy azért meg, hát van egy-két kucsiai, bár nem a kutyák miért, nem a kutyák az ecetik meg, azokat le lehet lőni, fújni hanem egyszerűen olyan szabályok vannak, hogy a belépő a területre hiába nincs terülzálva, ki van aki vagy az magánterület, attól kezdve a tulajdonos joga van megvédeni, ami az övé. Hát Magyarországon ez nem így van, mondjuk abbólnak is rendszeresen, de már a, a jogokhoz tartunk, ugye Amerikában nagyon régen, és mai napig is vízom kell. Mindegy, ezt a vízom, és 99%-ban mindenki megkapja, kivéve ha a kormánynak, mert akkor tudjuk, hogy mostában... Ja, ezt akartam kérdezni. Figyelj, mi ez az, hogy kiutasították a srácokat Amerikából? Ez, ez, ez gondolom nyomós alapon történik ilyen. Hát, az újesség, hogy valaki nem a Magyar Televízió hidadóját nézzük, hanem az RTL-ét. <gül> most nagyon-nagyon csíkus voltam. Tehát nyilván Bill Clinton-nak, Obamának és minden amerikai kormánytisztviselőnek, aki Magyarországból véleményt alkot, mindenkinek hibása és, és tehetségtelen a tanácsadója, és orsztrácsokkal látják el őket. Hát általában én amerikai újságból olvastam, hogy egy összehangolt 8-hónapos, hogy is mondjam, nyomozás során fölmerült több kormánytagnak és a korrupciós szerepe néhány dologban, aminek többek között szigeteki bank, amerikai egyik tagállama. Jééé, tényleg ilyet csináltak ami, a fiúk? Tényleg, amiket elvileg zárolhatnának is, vagy talán mm -hmm. már zároltak is. És bizony megnevezte pár tagot, illetve hát azt mondják, hogy 9-10 tagról beszélünk a kormányon belül, de nem ma hajlandó, egyelőre Amerikában elmondó szó. Szerintem, ha jól jó megkavargatták, egyébként ott a, a, a parazat lenne, ott több is, de hát ez magánvélemény volt. Mindenesetre ez egy nagyon furcsa volt De nem nagyon szoktak, hogy csinálnak ilyet? Nem. Ezt tudhatom mondani, hogy tulajdonképpen két országgal szemben csinált az elmúlt 25 évben ilyet. Az egyik az Oroszország volt, miután megtámadta Ukrajnát, Igen. és akkor csak egy pár volt volna, nem 9-10-ről, hanem 2 illetve iraki e, politikusoknak taladták meg két esetben vagy három esetben a, a beutazásokat. Ugye Amerikában most már, hogy Európai Uniós tagok e, lettünk, e, pár éven egy ezt a bízum vízumot lehet szerzni a turistáknak, ami munkára nem jogosít, mert hivatalos útra, igazából ez csak arra jó, hogy az ember turistaként e, létezzen, ez a szem 150 200 dollár lehetőben fejenként. Ez több éve szól, de csak három hónap, max. Egy, egyben csak 90 napon belül lehet tartózkodni az országban. Vannak különböző vízumok, mint az árviza, ami egy újságíró vízum, és vannak diplomáciai vízumok is. De hát az, hogy megtagadjak emberektől valamit, hát megmondom őszintén, hogy egy, egy csoportot kell tölteni ahhoz, hogy az ember Amerikába menjen, ahol ilyen kérdések vannak, hogy, hogy robbantan el ételt, minden, minden, minden, vagy Igen, igen, igen. Terrorista a családjában. Őszintén kell válaszolni a kérdésekre viszont. És őszintén kell válaszolni, mert azért is, mert Amerikában egy reptemberben egy gépezet van arra ráva, hogy a beutazókat nyilván benne be van 2001. szeptember 11-e félelme is hogy milyen terroristák a cíliék, hát így is nagyon nehéz de... Hát meg utólag megvádolják őket, hogy félrevezették vezették az államhatalmat, amikor kitöltötték ezt a kérdőívet. igen. Hát én azt tudom mondani, hogy aki helytelen dolgot ír be, és ezen rajta kapják, akkor az a baj, igen. között kitűjtek az országból. Nem vagy, hanem mondva egy példát, egy barátom annak idején jött volna Amerikába, igazából egy barátom barátja, egy zenész fiúról van szó, Azért egyszer valamilyen ügy e, miatt előzetes bekerült a rendőrségen, 90 napot töltött, majd elengedték, és én úgy tudom egyébként, hogy bizonyítékok hián mentették fel, nem bűncselekmény hiány mentették fel, tehát nem bizonyítékok hián, ami egyébként a madalkormára nyilván nem jellemző, és nem engedték be az országban. Na most, ez egy nagyon furcsa diplomáciai, e, hogy is mondjam, Uh, mi, uh, hát, hát nyilván ez, ez egy diplomáciai uh, hadüzenet is lehetne akár, hogyha ha picit patetikus akarok lenni, mert ilyet nagyon nem szoktak csinálni, és még valami. Hát az, Tehát, szerintem ez az. ha nem fordult ez elő kormánytagokkal, és ha már itt tartunk. mondom, ez kemény. nem fordult elő, és mi vagyunk a lista vezetőek, uh, van egy szövetség, ami 25 éven a, a, a, a szabad sajtónak a, a szabadságáért harcoló, hogy bárhová elmennek a világba, ahol megkérdőjelezik a szabad sajtónak a működését, a Freedom House. Európai igen. Unió, Uniós országban most Magyarországon vannak itt, soha Európai Uniós országban nem voltak, sőt még Európában sem voltak, ahol azért voltak nyilván igen. az elmúlt 25 évben is olyan országok, ahol mindig a, a sajtót próbálták befolyásolni, ugye azt mondják, hogy egy fejlett demokráciában a politika szív a sajtótól, hát ezt Magyarországon pontosan lehet látni, nálunk meg a demokrácia, ahol a de, de van megfigyelni való anyaguk most is, úgy látom hát én azt gondolom, hogy minden nap termelünk valamit hát, ami, ami ez, ez szerinted idegesíti a magyarokat hogy figyelik ilyen külföldi intézmények, cégek, vagy miket ez nem érdekel én azt gondolom, hogy ez egy külön- és belpolitikában egy biztonságtechnikai dolog, hogy mindenki tudni akar arról az országról, akiből neki kapcsolata van, de ezt mégis csináljuk? nyilván... Jó, csak mondom, hogy ez tiki, nem? Pénzből. ...nyilván Amerika a világ legnagyobb, egyik, legnagyobb hatalmú országa, de mondhatnám a kínaiakat, vagy az oroszokat, akik ugyanazt megcsinálják minden országban, és azt gondolják hogy itt a mai politikusok Magyarországon, hogy attól, amit ők Magyarországon mondanak magyarul, az nem jut. Igen, hogy az nem hallatszik. Megyünk köz? <gül> ja. Hát ugye hiába mondjuk azt, hogy biztsa meg ö, nagyobb tiszteletet Magyarország felé, amikor mi lábbal tiporjuk a magyar parlamentről a székelyzárt, ami nem hivatalosan látta a székely földnek és jelenlétre, ezzel semmi bajom nincs ott van, de egy európai tagállamnak az európai zászlónak épp úgy kim lehet hogy kéne, hogy legyen, de kövérlátó lesz ezt a parlamentről, hmm. arról nem beszélek, hogy a jobbik kétszerűségetet Európai Unió zászlót, mondjuk például az izraeli zárton szerintem épp olyan bűn, kidobták az Európai Unió zászlóját a, a parlament ablakából, amikor a szinagógában. A pénz miatt úgy szállnak ki, Robin, ne izgújts el nekik a lép, biztos vagyok Tehát benne. Nagyon furcsa az, hogy az Európai Uniós parlamenti választások előtt azok az emberek. Hát nem szimpi, nem szimpi. A, a Unió mellett, meg a, a, a parlamenti politikai helyekért, akik esetleg bevették az átot, például a, a Esztergomi bazilikán, vagy zsinagógán, bocsánat, Esztergomi zsinagógán február 26-án ebben az évben, amikor a jobbika a zsinagógában akart tartani, illetve tartott. Hát tartott is. Kicsit vincsáns a dolog, de hát Isten milyen országban én, Egy barátom azt mondta, hogy olyan régen jön ebben az országban, hogy ő már bármiká a van. <laughs> Jó van, figyelj, szabadulj meg, most egy kicsit elengedünk téged a, a vietcongok és a csónakok közé, és, és aztán visszajöttél, akkor majd, majd akkor folytatnánk, jó? Nyugi, nyugi, nem most nagyon jó lesz egy darabig. Hidd el. Két hétig nem leszel Magyarországon. Puszik, köszi. Csá, csá! csá. Pas des années lunaires, défaire l'amour, combien de faire, ça tue le temps, ça fait passer les nerfs, défaire l'amour, combien de faire c'est ta oui, c'est ma ouf. Aussi drôle que grave et triste, positiviste et réaliste. On peut même le faire en artiste. Mais là, il y a comme un coup d'ineachevé. Là, y a plus de fleurs sur les pavés. Là Recsomóság, szájukra helyezzük les pieds sur terre tudjuk, hogy l'amour De faire vient De nem droit De tout va De travers. De faits Passéiste et futuriste Un vrai travail de spécialiste En ou en soliste Pas besoin d'écho d'égoïste Mais là, ça laisse un goût d'inachevé Là, il n'y a plus de fleurs sur mes pavés On se prend vite à regretter Là, on est prêt à recommencer Ça dit les mots qu'on voudrait taire Défaire l'amour qu'on vient de faire Ça tourne rond comme tourne la terre Et faire l'amour qu'on vient de faire quel que soit les noms sous la liste de mise en trop pas humaniste j'en connais bien peu qui résistent à faire un autre tour de piste Rádió Kó 99.5 061 35 39 451 Ági már egyre jobban kedvel, hogy vágom itt a telefonszámokat, vagyis hát nem telefonáltok be, mert nem féltek, a fialától szoktatok félni. Nyugodtan be lehet, nyugodtan lehet gyalázni, én ott szeretem, bírom. Mondom nektek, hogy Szilágyi Jánossal szerettem volna beszélgetni, de úgy sétált el a, ebbe az űzbe, hogy nem vitte magával a mobiliát, pedig hát a kamaszkorom legszebb nyarát bontszolgattuk volna. Én nem adom föl, hogy terápiába fogunk egymáshoz járni, de hát türelem, türelemmel kell lennünk. Továbbra is ö, világszenzációt szolgáltatok nektek, és modern imákból olvasok föl. Most Leonard Boffnak az imáját olvasom föl, Münchenbe végzett filozófiai doktorátus, de ez nem akadályozta őt meg abban, hogy börtönbe csukják Dél-Amerikában, mert a kiállt a mellett, furcsa emberek élnek arra felé, azt mondja Bof, hogy atya te elsősorban nem bíránk és urunk vagy, hanem a mi atyánk, mert meghallod, elnyomod gyermekeit kiáltását. A mennyekben vagy, ahová mi földi küzdelmeink közepette feltekintünk. Szenteltessé meg a te felszabadító beavatkozásod azok ellen, akik nevedbe nyomják el az embereket. Jöjjön el közünk a legszegényebbekhez a te igazságod. Szabadítsd meg is érvényesüljön megváltásod ereje a földtől az égig. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk és enged, hogy közösen együk. Bocsásd meg önzésünket, oly mértékben, amely mértékben a kollektív önzés ellen harcolunk, és ne vigyél minket a kísértésbe, mely az emberek kizsákmányolását mozdítja elő a saját gazdagság növelésével, hanem szabadíts meg minket a bosszú állás lelkületétől és a gyűlölködéstől, mely elfolytja bennünk a jót és újabb elnyomásra serkent, Amen. Na ezt olyan helyen írták ezt a imádmetet, ahonnan jött a pápa is Buenos Airesből és hát hadd mondjam el, hogy mindig van ellentámadás most van Rómában a bíborosok, püspökök megpróbálnak visszacsapni, Ferenc pápának izguljunk-e ez a pápáért azért Rómában már pápát is öltek méreggel a mafia közleműködésével tehát van miért imádkozni de ráadásul a genyók, a genyók vissza akarják fordítani azokat a reformokat, meg azt, azt a szemléletmódot, amit ő elindított, de nem féltem őt, másrésztől meg persze, hogy féltem, mert a sok lúd, az ugye disznót győz. De vasárnap van, és inkább higgyünk abba, hogy még a jó ideje van, és nem a rosszé, Hoztam persze sütizenét is nektek. Azért ez lett a Gerlóci Musicról a sütizenem, mert vannak bizonyos dalok, amiket ha meghallok, akkor egyszerűen leülök, és csodálatosan bambulva magam elé bele tudok olvadni. Nagyon sok ilyen zene van, nagyon szeretem például a Twin Peaks nek a zenéjét, az is ilyen, hogy mint a víz átítat, és akkor végül ott vagyok a fenyőerdőben, itt, hogyha ha létezik valami nagyon női, és természetesen mindenféle hátsó és mellékjelentés nélkül, tehát szentként, tehát, hogyha az Isten atya, akkor nyilvánvalóan nő is, a női ugyanolyan szent, mint a férfi, fú, de durva mi, protestáns testvéreim, de, és ezért, ezért választottam a a, de persze elfelejtettem a nevét kérem azt mondja, hogy Coop Coop Island Blues ez fog majd szólni próbáljátok összeszedni magatokat tényleg én azért különböző felületeken olvasom, hogy mennyiféle módon gyaláznak, és én annak is nagyon tudok körülni, tehát azt mondom, hogy legalább rúgjatok pofán, verjetek pofán, az is. Én oda tartom a másik arcomat is, és mindenről hajlandó vagyok beszélgetni veletek a nyomorult életetekről is, hogyha akarjátok, vagy az én nyomorult életemről. Mert ez valahogy a, a nyomorúságban az, az a legrosszabb, ha egyedül maradunk, tehát a kedvenc történetem a Teréz anyával az, amikor ő neki az volt a trükkje, hogy valahova bement, bombé, csupa helyeken járó hősökről beszélek, és ilyen dobozházakban laktak az emberek, ilyen papundeklibe. És mindig azt kérdez, hogy ki e Ez egy jó kérdés volt, mert a kosz volt. És akkor hogy valaki ilyen hülye hát takarítsa. Már betett a lábát, onnantól pedig már... És ugyanez volt, hogy itt bement a nénihez, és talált egy lámpát, és akkor kérdezi, hogy, hogy miért nem még azt mondja a Teréz anyának a nényem, minek ége, nem én ide senki, nekem meg nem kell világítani, jó vagyok én itt a sötétbe és ö, aztán eljár hozzá sokáig, ö, van egy nagyon szép történet, hogy küldött a, az, nem tudom, hogy igaz, de, nagyon, de akarom, hogy igaz legyen, hogy amikor meghalt terézonya akkor érkezett a teréz anyának a távirat ebből, ettől a nőtől, hogy mondjátok meg a barátomnak, fantasztikus szerintem, azt mondta a barátom, már nincs egyedül, mondjátok meg a barátomnak, az anyának, hogy a lámpa ég. Na, ilyen szép történetek után meg érdemlítek a sütizenét, most belefektetjük arcunkat a szép tiszta nőiségbe.